Розділ 27 Лікар прокинувся, коли Акей приніс йому чашку чаю. Акей відсмикнув москітну занавізку і підняв жалюзі, щоб впустити денне світло. Кімната лікаря виходила в сад, заплутаний і запущений. Лікар курив цигарку. Фред лежав у довгому кріслі, все ще спляче. І на його безтурботному хлоп'ячому обличчі, такому спокійному, була невинність який лікар знайшов певну красу. «Мені розбудити його?» – запитав Окей. «Не треба». Поки він спав, він був спокійний. Він повинен підготуватися до горя. Дивний хлопець. Хто би міг подумати, що він був настільки сприятливий до доброти? Бо хоча він і не знав цього, хоч і висловлював свої почуття незграбними і дурними словами – в цьому не було сумнівів. Це ні до чого доброго не призводить, сказав лікар із похмурою посмішкою, встаючи з ліжка. Він підійшов до зеркала і втупився в себе. Він подивився на своє сиве волосся, на розкоюджене після ночі, і свою білу щетину бороди, яка відросла відтоді, як він поголився напередодні. Він оголив зуби, щоб подивитися на свої довгі, жовті ікла. Під очима були важкі мішечки. Його щоки мали непривабливий фіолетовий колір. Його охопила огида. Він задався запитанням, чому з усіх створінь людина стала єдиною, що старіє так жахливо. Було прикро подумати, що Акей з його стрункою красою статуетки зі слонової кістки повинен стати ніким іншим, як невеличким Зморшкуватим, сухим китайцем І що Фред Блейк, такий стрункий, підтягнутий і широкоплечий Стане просто червонопиким старим із лисою головою і пузом Лікар поголився і прийняв ванну Потім він розбудив Фреда Ходімо, юначе А Кей щойно пішов потурбуватись про наш сніданок Фред розкрив очі Миттєво готовий, нетерплячий у своїй молодості вітати ще один день. Але потім, озирнувшись навколо, він згадав, де він був. І все інше також. Його обличчя раптом спохмурніло. «О, розворушився», – нетерпляче сказав лікар. «Іди, мися». Через десять хвилин вони сиділи за сніданком. І лікар без дивування помітив, що Фред їв із здоровим апетитом. Він не розмовляв. Лікар Сандерс привітав себе. Після такої тривожної ночі він почував себе не дуже добре. Тоді його розуми про життя були кислими, і він вважав за краще залишити їх при собі. Коли вони закінчили, до них підійшов менеджер і звернувся до лікаря Сандерса розмовною голландською. Він знав, що лікар не розуміє, але все ж говорив. І його знаки і жести зробили б його зрозумілим, навіть якби його манера, схвильована і засмучена, не робила те, що він говорив, зовсім зрозумілим. Лікар Сандерс знизав плечима. Він зробив вигляд, що не має жодного уявлення про те, про що говорить метис. І невдовзі в роздратуванні маленький чоловік покинув їх. «Вони з'ясували», – сказав лікар. «Як?» «Не знаю. Гадаю, його прислужник знайшов, щоб принести йому чай». «Невже немає нікого, хто міг би перекласти?» «Незабаром ми почуємо. Не забувайте, жоден з нас нічого про це не знає». Вони знову замовкли. Через кілька хвилин повернувся менеджер із голландським чиновником у білій уніформі – з латунними гудзиками. Він клацнув підборами і називав незрозуміле ім'я. Він говорив англійською з дуже сильним акцентом. «Мені прикро повідомити вам, що данський торговець на ім'я Крістас застрелився». «Крістас?» – вигукнув лікар. «Той високий чоловік?» Краєм ока він спостерігав за Фредом. Він був знайдений його хлопцем годину тому. Я відповідаю за розслідування. Немає сумніву, що йдеться про самогубство. Пан Ван Рік він вказав на менеджера Метиса повідомив мені, що він був тут минулої ночі і відвідував вас. Це цілком вірно. Як довго він залишався? Хвилин десять або чверть години. Він був тверезий? Цілком. «Сам я ніколи не бачив його п'яним. Чи казав він щось таке, що свідчило б, що він має намір покінчити з собою?» «Ні, він був досить веселий». «Знаєте, я його не дуже добре знав. Я приїхав лише три дні тому і чекаю принцесу Джуліану». «Так, так, я знаю. Тоді ви не можете дати жодних пояснень трагедії?» «Боюсь, що ні». «Це все, що я хотів знати». «Якщо мені буде потрібно щось більше від вас, я дам вам знати». «Можливо, ви не проти завітати до мене у контору?» Він глянув на Фреда. «І цей джентльмен нічого не може нам сказати?» «Нічого», – сказав лікар. «Його тут не було. Я грав у карти із шкіпером із вітрильника, який зараз у гавані». «Я бачив його». «Мені шкода бідолашного». Він був дуже тихим і ніколи не турбував. «Ви не могли не любити його. Боюсь, що це стара історія. Це помилка жити одному в такому місті. У них невеселі думки. Вони тужать за батьківщиною. І спека вбиває. І ось одного разу вони просто не витримують. Вони просто пускають собі кулю в лоба». «Я бачив це раніше». І не раз. Набагато краще мати з собою дівчину, яка б жила з вами. І це майже не впливає на ваші витрати. Що ж, джентльмени, я вам дуже вдячний. Я більше не буду заважати і забирати ваш час. Ви ще не були в Гасельштадт, я так думаю. Будемо дуже раді вас там бачити. Там ви знайдете всіх найважливіших людей острова, з 6 чи 7 до 9. Це веселе місце. Досить світлий центр. Отже, гарного ранку, джентльмени. Він клацнув підборами і потиснув руку лікарю і Фреду. І дещо важко, вступаючи, пішов. Розділ 28. У цій спекотній країні від смерті людини до її поховання мало пройти небагато часу. Але в цьому випадку треба було провести експертизу, і похорон відбувся лише підвечір. У цьому взяли участь кілька голландських друзів Еріка – Фріт, доктор Сандерс, Фред Блейк та капітан Ніколс. Ця оказія була шкіперу по душі. Йому вдалося позичити чорний костюм у свого знайомого, якого він завів на острові. Він не дуже пасував, оскільки належав чоловікові – трохи вищому і товстішому за нього. Єшкіпер був змушений підвернути штани та рукави. Але на відміну від інших, одягнених у непоказний спосіб, він мав задовільного ознаку поважності. Служіння велося голландською, що капітану Ніколсу здавалося трохи недоречним, бо він не міг брати в цьому участь. Але в його манері було багато побожностей. А коли все закінчилося, він потис руку лютеранському пастору та двом чотирьом присутнім голландським чиновникам, наче вони надали йому особисту послугу, так що вони на мить подумали, що він, мабуть, близький і родич померлого. Фред плакав. Четверо британців повернулися разом, вони прийшли в гавань. Якщо ви, джентльмени, підніметесь на борт, сказав капітан, я відкрию для вас пляшку портвейну. Я випадково побачив це в магазині сьогодні вранці, і я завжди вважаю, що після похорону пляшка портвейну найкраща річ. Я маю на увазі, що це не як пиво та віскі. У портвейні є щось серйозне. Я ніколи не думав про це раніше, сказав Фріт. Але я цілком розумію, що ви маєте на увазі. Я не піду сказав Фред, «у мене поганий настрій». «Чи можу я піти разом з вами, лікарю?» «Як хочете». «У нас у всіх поганий настрій», сказав капітан Ніколс. «Тому я пропоную розпити пляшку портвейну». «Це не покращить поганий настрій ніяким чином. Це погіршить ситуацію, принаймні, це мій досвід. Але це означає, що ви можете насолоджуватися цим». Якщо ви будете наслідувати мене, ви отримаєте з цього щось, і це не марно. «Ідіть до біса», – сказав Фред. «Ходімо, Фрід. Якщо ви та людина, за яку я вас приймаю, ми з вами можемо випити пляшку портвейну, не напружуючись». «Ми живемо в часи виродження», – сказав Фрід. «Чоловіка з двома пляшками, чоловіка з трьома пляшками. Вони вимерли, як і Додо». «Австралійський птах», – повідомив капітан Ніколс. «Якщо двоє чоловіків не зможуть випити поміж собою одну пляшку портвейну, я втрачу надію на людський рід». «Вавилон упав, упав». «Саме так», – відповів капітан Ніколс. Вони сіли у човен і чорношкірий відвіз їх до Фентона. Лікар і Фред повільно пішли далі. Прибувши до готелю, вони зайшли всередину. «Ходімо до вашої кімнати», – сказав Фред. Лікар налив собі віскі з содовою і дав таке ж Фреду. «Ми відпливаємо на світанку», – сказав хлопець. «Ви, ви бачили Луїзу?» «Ні». «І не збираєтесь?» «Ні». Лікар Сандерс знизав плечима. Це була не його справа. Якийсь час вони мовчки пили й курили. «Я так багато розповів вам», – нарешті сказав хлопець. «Я можу розповісти вам і залишок». «Мені не цікаво». «Я страшенно хотів комусь розказати. Іноді я ледь не міг стриматись, щоб не розповісти Ніколсу. Слава Богу, я не був таким турним. Для нього це була б чудова можливість для шантажу». «Він не та людина, якій би ви вирішили довірити таємницю». Фред тихо, глузливо хихикнув. «Це була не моя вина. Насправді. Це була просто огидна невдача. Це є прокляттям, що ваше життя повинно бути зруйноване таким нещасним випадком. Це так до біса несправедливо. Мої рідні знаходяться в дуже хорошому становищі». Я працював в одній із найкращих фірм «Сіднея». Зрештою, мій старий збирався купити мені партнерство. Він має великий вплив. І він міг би підкидувати мені вигідні угоди. Я міг би заробити багато грошей. І рано чи пізно, звісно, я мав би одружитись і завести сім'ю. Я думаю, що я мав піти в політику, як і батько. Якщо у когось і був шанс – так це у мене. А тепер погляньте на мене. Ні дому, ні імені, ні перспектив. Пара сотень фунтів в моєму поясі. І все, що старий послав у Батавію. І жодного друга на світі. У вас є молодість. Ви маєте певну освіту. І ви непогано виглядаєте. Це те, що змушує мене смігатись. Якби я мав косокість. Чи горб на спині, я був би в порядку. Я зараз би був у Сіднеї. Ви не лікарю. Я усвідомлюю цей факт і змирився з цим. Змирився з цим. Дякуйте своїм щасливим зіркам кожен день свого життя. Лікар Сандерс усміхнувся. Я не готовий зайти так далеко. Але дурний хлопець був вічайдушно серйозним. Я не хочу, щоб ви думали, що я чванькуватий. Бог знає, що мені немає чим чванитись. Але ж ви знаєте, я завжди був змозі отримати будь-яку дівчину, яку я хотів. О, майже з дитинства. Я думав, що це скоріше веселощі. Зрештою, ви лише один раз молодий. Я не розумію, чому б мені не мати розвагу, яку я можу отримати». «Ви звинувачуєте мене?» «Ні. Єдині люди, які хотіли б, це ті, у кого ніколи не було ваших можливостей». Я ніколи не намагався їх отримати. Але коли вони практично просили про це, ну, я мав бути дурним, щоб не взяти те, що міг отримати. Мене інколи смішило, коли бачив, як вони всі дрижали, І я часто робив вигляд, що це не помічаю. Вони б розлютилися на мене. Дівчата кумедні. Знаєте, ніщо так не розлючує їх, як хлопець, який тримається на відстані. Звичайно, я ніколи не дозволяв цьому заважати моїй роботі. Я не дурень. Знаєте, у будь-якому сенсі цього слова і я хотів стати успішним. Ви єдина дитина? Ні, у мене є брат. Він увійшов у батьківську комерційну справу. Він одружений. І в мене теж є заміжня сестра. Ну, якось у неділю минулого року один хлопець привів свою дружину, щоб провести день у нашому домі. Його звали Хадсон. Він був римокатоликом і мав великий вплив на ірландців і італійців. Батько сказав, що він зможе змінити ситуацію на виборах, і сказав матері, що вона повинна виявити їм пошану. Вони прийшли до обіду, прем'єр-міністр прийшов і привів свою дружину. І мати накрила їм такий стіл, що вистачило б нагодувати цілий полк. Після обіду батько повів їх у свій берліг, щоб поговорити про справи. А ми пішли і сіли в саду. «Я хотів піти порибалити». Але батько сказав, що я повинен залишатися і бути вічливим. Мата і пані Бернс разом вчилися у школі. Хто така пані Бернс? Пан Бернс – прем'єр-міністр. Він найбільша людина у Австралії. Мені шкода. Я не знав. Вони завжди мали багато що обговорювати. Вони намагалися бути вічливими з пані Хадсон. Але я бачив, що вона їм не дуже подобається. Вона робила все можливе, щоби бути милою їм, захоплюючись усім і лестячи їм. Але чим більше вона це робила, тим менше їм це подобалось. Нарешті мати запитала мене, чи не показав би я їй сад. Ми пішли, і перше, що вона сказала, було «Заради Бога, дайте мені цигарку». Вона кинула на мене погляд, коли її давав підкурити, і сказала. Ви дуже гарний хлопець. Ви так думаєте? запитав я. Я припускаю, що вам це вже говорили раніше, мовила вона. Тільки не мати, сказав я. І я думав, що, можливо, вона була упереджена. Вона запитала мене, чи я люблю танці, і я відповів, що люблю. Тому вона сказала, що на наступний день в неї буде вечеря із чаєм у ресторані «Австралія». І якщо я захочу зайти після роботи, ми можемо разом потанцювати. Мене це не цікавило, тому я сказав, що не можу. Тоді вона сказала, а якщо до вівторка чи середи? Я не міг сказати, що був зайнятий обидва дні, тому сказав, що вівторок мені цілком підходить. І коли вони пішли, я розповів батьку і матері. Їм не дуже сподобалась ця ідея, але батько був за неї. Він сказав, що це зовсім не співпадатиме з його планами, щоб ми були пихатими. «А мені не сподобалось, як вона дивилася на нього», сказала мати. Але батько їй сказав, щоб вона не була дурною. Та й вона достатньо доросла – щоб бути його матір'ю», – мовив він. «Скільки їй років?» – мати відповіла. «Їй вже давно за сорок. В неї там нема на що дивитись, худа як рейка. Її шия була зовсім сухорлявою, висока, у неї було довге худорляве обличчя із запалими щоками, і смуглява шкіра уся одного кольору, досить жорстка, якщо ви розумієте, що я маю на увазі» і здавалося, вона ніколи не турбувалась про своє волосся. Воно завжди виглядало так, ніби ось-ось розпуститься, і у неї звисав жмоток перед вухом або над чолом. Мені подобається, щоб у жінки була охайна голова. А вам? Воно було чорне, скоріше схоже на циганське, і в неї були величезні чорні очі. Вони і робили її обличчя. Коли ви розмовляли з нею, ви більше нічого не бачили. Вона не виглядала британкою, вона виглядала як іноземка, угорка чи щось подібне. Нічого привабливого у ній не було. Гаразд, я пішов у вівторок. Вона вміла танцювати, цього не заперечиш. Знаєте, я дуже захоплююсь танцями. Я отримав більше задоволення, ніж очікував. Вона багато що сказала про себе. Я не мав би погано провести час, якби там не було моїх приятелів. Я знав, що вони будуть дражнити мене за танці цілий день із такою старою шкапою. Є манери і способи танцю. Мені не знадобилося багато часу, щоб побачити, що вона задумала. Я не втримувався від сміху. «Бідна старенька корова», – подумав я. «Якщо їй це приносить задоволення», то хай отримує. Одного вечора, коли її чоловік мав піти на зустріч, вона запросила мене піти з нею на кінокартину. Я сказав, що не проти. І ми домовились про побачення. Я тримав її за руку у кіно. Я думав, що це їй сподобається, і мені це не зашкодило. А потім вона сказала, що не могли б ми трохи прогулятись. На той час ми стали досить дружні. Її цікавила моя робота, і вона хотіла знати все про мою сім'ю Ми говорили про перегони, я сказав їй, що я не хотів би нічого більше, ніж самому брати участь у великих перегонах У темряві вона була не така вже й погана, і я поцілував її Ну, кінець цьому полягав у тому, що ми поїхали в місце, яке я знав, і ми мали трохи колотнечі «Я зробив це більш з вічливості, ніж з будь-чого ще». «Я думав, що це буде кінець». «Ні «Вона збожеволіла від мене. Вона сказала, що закохалася в мене, коли вперше побачила мене». «Я не проти зізнатись, що спочатку я був трохи улещений. У ній було щось. Ці чудові блискучі очі були дуже звабливими». І цей циганський погляд, я не знаю, він був такий незвичайний, здавалося, що він відразу захоплював вас. І ви не могли повірити, що ви були в старому доброму Сіднеї. Це було як жити в історії пронігілістів і великих герцогів. І я не знаю, що ще. Їй-богу, вона була гаряча штучка. Я думаю, що знаю про це все, але коли вона взяла мене в обійми, я виявив, що нічого не знаю. Я не особливий, але насправді іноді вона майже викликала у мене відразу. Вона цим пишалась. Вона говорила, що після того, як хлопець любив її, інші жінки були нуднішими, ніж холодна смажена баранина. Мені це не могло не сподобатись, але знаєте, я не відчував себе невимушено». Вам же не подобається, коли жінка абсолютно безсоромна. Її також було важко задовільнити. Вона змушувала мене бачити щодня. І вона телефонувала мені в контору і додому. І я їй сказав, заради Бога, щоб вона була обережною. Адже я маю пам'ятати, що вона заміжня. А ще були батько і мати. І батько цілком міг би відправити мене на овочеве пасовище на рік, якщо матиме хоч найменшу підозру – що все йде не так, як треба. Але вона сказала, що їй байдуже. Вона сказала, що якщо мене відправлять на овочеве пасовище, вона піде зі мною. Здавалося, вона не хвилювалася, чим вона ризикує. І якби не я, за тиждень би це було по всьому сіднею. Вона телефонувала матері і питала, чи не можу я піти ввечері до неї і скласти четвірку в бриджі. А коли я був там – вона любила зі мною під носом у свого чоловіка. Коли вона побачила, що я злякався, вона розреготалась на все горло. Це її збуджувало. Пет Хадсон поводився зі мною тільки як з хлопчиком. Він ніколи не звертав на мене належної уваги. Йому подобалось грати в бридж. І він отримував багато задоволення, розповідаючи мені все про цю гру. Я не відчував до нього огиду. Він був трохи грубий, і він переважно поглинав свою випивку. Але він був по-своєму розумним хлопцем. Він був честолюбний, і йому подобалось, що я був там, тому що я був сином мого батька. Він був цілком готовий піти разом з батьком, але він хотів отримати від цього щось досить значне для себе. Мені це все набридло. Я сам собі не належав, і вона була ревнива, як чортяка. Якщо ми були де-небудь, і я випадково подивився на дівчину, то було так. Хто це? Чому ви так на неї дивитесь? Вона була вашою? І якби я сказав, що навіть ніколи з нею не розмовляв, вона б сказала, що я клятий брехун. Я вирішив трохи вгамуватись. Я не хотів кидати її надто несподівано, на випадок, якщо вона розлютиться на мене. Вона могла обернути хацуна навколо свого мізинця. І я знав, що батько не буде дуже задоволений, якщо він з ним брудно поведеться на виборах. Я почав говорити, що я зайнятий в конторі, або мушу залишатися вдома, коли вона хотіла, щоб я пішов з нею. Я сказав їй, що мати стає підозрілою і що ми повинні бути обережними. А вона була гостра, як ніж. Вона не вірила жодному сказаному мною слову. Вона вчиняла мені найжахливіші сцени. Чесно кажучи, я почав неабияк боятись. Я ніколи не знав нікого такого. З більшістю дівчат, з якими я грався, ну, вони знали так само, як і я, що це була просто забавка. І все закінчувалось природно – без жодної метушні чи клопоту. Можна було би подумати, що коли вона здогадається, що з мене достатньо, її гордість завадить її чіплятися до мене. Але ж ні, зовсім навпаки. Ви не знаєте, вона насправді хотіла, щоб я втік з нею до Америки чи ще кудись, щоб ми могли одружитись. Їй ніколи не спадало на думку, що вона старша за мене на 20 років. «Я маю на увазі, це було б надто смішно». Мені довелося посилатися на те, що про це не може бути і мови через вибори, розумієте? І ще на те, що нам не буде на що жити. Вона була абсолютно нерозсудлива. Вона сказала, що нас не мають турбувати вибори. І будь-хто може заробити на життя в Америці. Вона сказала що вона була б на сцені і впевнена, що зможе отримати роль. Вона, здається, думала, що вона дівчинка. Вона запитала мене, чи одружився б я на ній, якби не її чоловік. І я повинен був сказати, що одружився б. Сцени, які вона вчиняла, так нервували мене, що я був готовий сказати що завгодно. Ви не знаєте, до якого життя вона мене схилила. Я просив Бога, щоб мої очі ніколи її не бачили. Я так хвилювався, що не знав, що робити. Я вже хотів розказати матері, але я знав, що це її страшенно засмутить. Вона ніколи не залишала мене одного ні на хвилину. Одного разу вона прийшла в контору. Я повинен був бути з нею вічливим і вдавати, що все гаразд, тому що я знав, що вона здатна влаштувати сцену перед усіма. Але згодом я сказав їй, що якщо вона коли-небудь зробить це знову, я більше не буду мати з нею ніякого діла. Тоді вона почала чекати мене ззовні на вулиці. Боже мій, я міг би скрутити її шию. Батько їхав додому на авто, і я завжди ходив до нього в контору, щоб добиратися з ним». А вона наполягала на тому, щоб йти туди зі мною. Нарешті все дійшло до такого напруження, що я просто не міг більше втриматись. Мені вже було байдуже, що станеться. Я сказав їй, що я до біса втомився від усього цього. І це все повинно припинитись. Я вирішив, що я маю це сказати і сказав. Боже мій, це було так жахливо. Це сталося в неї. Вони мали невеличкий німецький будинок з видом на гавань, на скелі, досить далеко. І я навмисно вийшов з контори посеред дня. Вона кричала і плакала. Вона сказала, що кохає мене і не може жити без мене. І я не знаю, що ще. Вона сказала, що робитиме все, що мені заманеться. І вона не буде мене турбувати в майбутньому. І вона буде зовсім іншою. Вона обіцяла все Бог знає, чого вона не обіцяла Потім вона розлютилась і проклинала мене І лаялась на мене, клялась, обзивала мене всіма лайливими словами Які є тільки на світі Вона накинулась на мене, і мені довелося тримати її за руки Щоб вона не видряпала мені очі Вона була схожа на божевільну тоді вона сказала, що вона збирається покінчити життя самогубством, і спробувала вибігти з дому. Я подумав, що вона кинеться зі скелі чи щось таке, і стримував її, що було сили. Вона беркалась і боролась. А потім вона кинулась на коліна і спробувала цілувати мої руки. А коли я її відштовхнув, вона впала на підлогу і почала рвіти та ридати. Я скористався можливістю і втік від цього. Я ледь повернувся додому, як вона мені зателефонувала. Я не став розмовляти з нею і поклав слухавку. Вона телефонувала знову і знову. На щастя матері не було, і я просто не відповідав. Наступного ранку в офісі на мене чекав лист на 10 сторінок. Ви ж розумієтесь в речах такого роду. Я не звернув на нього уваги. Я, звичайно, не збирався відповідати. Коли я вийшов на обід о першій годині, вона стояла в дверях і чекала мене. Але я пройшов повз неї так швидко, як тільки міг. І втік у натовп. Я подумав, що вона може бути усе там же, коли я повернусь. Тому пішов разом з одним із хлопців з контори, який обідав у тому ж самому місті. Вона дійсно там була. Але я зробив вигляд, що не побачив її, а вона побоялась заговорити. Я знайшов іншого хлопця, щоб вийти з ним ввечері. Вона все ще була там. Мабуть, вона весь час чекала, щоб я не вислизнув. Знаєте, вона мала нахабність підійти прямо до мене. Вона застосувала світські манери. «Як справи, Фред?» – сказала вона. «Як пощастило зустріти вас!» «У мене є повідомлення від вашого батька». Хлопець пішов далі, перш ніж я встиг його зупинити. І я спіймався. «Чого ви хочете?» – запитав я. Я був страшенно розлючений. «Боже, так, не говоріть так зі мною!» – сказала вона. «Пожалійте мене, я така нещасна, у мене в очах тьменіє». «Мені дуже шкода», – сказав я, – я нічим не можу допомогти». Тоді вона почала плакати. Тут, посеред вулиці, де весь час проходили люди. Мені хотілося її вбити. Фреде, це недобре», – сказала вона. «Ви не можете кинути мене. Ви для мене все на світі». «Ох, не будьте такою дурною», – сказав я. «Ви, стара жінка, поводитесь як дитина. Вам має бути соромно за себе». Яке це має значення, сказала вона, я кохаю вас усім своїм серцем. Ну так я вас не кохаю, сказав я. Я не можу терпіти вас, я вам кажу, що все скінчено заради Бога, залиште мене в спокої. Хіба я не можу нічого зробити, щоб ви мене покохали, сказала вона. Нічого, сказав я. Ви набридли мені. Тоді я вб'ю себе, сказала вона. Це ваш клопіт, сказав я і швидко пішов геть, перш ніж вона встигла мене зупинити. Але хоча я й сказав саме так, ніби мені було наплювати, я не був спокійний відносно цього. Кажуть, люди, які погрожують покінчити життя самогубством, ніколи цього не зроблять. Але вона була не такою, як інші люди. Справа в тому, що вона була божевільною. Вона була здатна на все. Вона була здатна наблизитись до будинку і застрелитись в саду. Вона була здатна прокутнути отруту і залишити якийсь жахливий лист. Вона могла звинувачувати мене в чому завгодно. «Розумієте, я мав думати не тільки про себе». Але й про батька. Якби я був у чомусь замішаний, це могло б завдати йому страшенної шкоди. Особливо тоді. А він не з тих людей, хто легко відпустить вас, якщо ви зробили себе дурня. Можу сказати, що я мало спав тієї ночі. Я страшенно хвилювався. Я розлютився б, якби вранці знайшов її на вулиці біля контори. Але певним чином я відчув би полегшення». «Її там не було. Для мене теж не було листа. Я почав трохи боятись. Я ледве стримався, щоб не зателефонувати, щоб перевірити, чи з нею все гаразд. Коли вийшла вечірня газета, я просто хопився за неї. Пет Хадсон був досить видатною людиною. і Якби з ним щось трапилось, про це, напевно, було б написано дуже багато. Але нічого не було». Того дня не було нічого, жодної ознаки її, ні телефонного повідомлення, ні листа, нічого, і нічого наступного дня. І наступного дня після цього все було так само. Я почав думати, що все гаразд, і позбувся її. Я прийшов до висновку, що все це блеф. О Боже мій, як я був вдячний. Але я отримав свій урок. Я вирішив бути обережним у майбутньому. Для мене більше не існує жінок середнього віку. Я був весь знервований і напружений. Ви не можете уявити, яке це було для мене полегшення. Я не хочу зображати себе кращим, аніж я є. Але в мене є почуття порядності, а ця жінка і справді перейшла всі межі. Я знаю, що це звучить безглуздо, але іноді вона мене просто... Жахала. «Я за те, щоб трохи повеселитись, але до біса все, я не хочу робити себе тварину». Лікар Сандерс не відповів. Він добре розумів, що мав на увазі хлопець, безтурботний і гарячий, з безсердечною юністю. Він насолоджувався там, де знайшов. Але юність не тільки черства, вона соромлива. Його інстинкт обурювала нестримна пристрасть, Досвідчної жінки. Десь днів через десять я отримав від неї листа. Конверт був надрукований на машинці, інакше б я його не відкрив. Але він був цілком розумним. Він починався «Дорогий Фред». Вона сказала, що їй дуже шкода, що вона влаштувала мені всі ці сцени. І вона подумала, що, мабуть, вона була дещо божевільною. Але вона встигла заспокоїтись, і не хотіла бути для мене надокучливою людиною. Вона сказала, що це були її нерви, і вона сприйняла мене занадто серйозно. Зараз усе було гразд, і вона не тримає на мене ніякого зла. Вона сказала, що я не повинен її звинувачувати, бо частково це була моя вина, що я такий безглуздо гарний. Потім вона сказала, що наступного дня вирушаю в Нову Зеландію і збирається відлучитися на три місяці. Вона попросила лікаря сказати, що вона потребує певної зміни оточення. Потім вона сказала, що Пет їде того вечора, і не міг би я зайти на кілька хвилин, щоб попрощатися з нею. Вона дала мені своє урочисте слово честі, що з нею не буде клопоту, все було скінчено. Але так чи інакше Пет почув якісь чутки – Нічого важливого, але точно було б краще, щоб я розповів ту саму розповідь, як і вона, якщо випадково він задав би мені якісь запитання. Вона сподівалася, що я прийду, тому що хоча для мене це не має значення і я був у цілковитій безпеці, для неї все могло бути трошки незручно. І вона, безперечно, не хотіла б втрапити у неприємності якщо може цьому запобігти. Я знав, що це було правдою, що Хадсон їде, тому що мій старий щось сказав мені про це під час сніданку того ж дня. Лист був абсолютно нормальним. Іноді вона писала недбало карлючками, які ви навряд чи змогли прочитати, але вона могла писати дуже добре, коли хотіла. І я бачив, що коли вона це писала, вона була абсолютно спокійною. Мене трохи хвилювало те, що вона сказала про Пета. Вона наполягала на тому, щоб йти на самий страшний ризик, хоча я попереджав її знову і знову. Якби він щось чув, було б краще, щоб ми сказали ту саму брехню. А попереджений, отже озброєний, чи не так? Тож я подзвонив їй і сказав, що буду близько шостої. Вона так невимушено розмовляла по телефону, що я був майже здивований. Здавалося, що їй було байдуже, прийду я чи ні. Коли я добрався туди, вона потиснула мені руки, ніби просто ми були друзями. Вона запитала мене, чи не хочу я трохи чаю. Я сказав, що пив перед тим, як прийти. Вона сказала, що не затримає мене ні на хвилину, тому що збирається на кінокартину. Вона була вся вишукана одягнена. Я запитав її, що сталося з Пет і вона сказала, що це не дуже серйозно, просто він почув, що я був з нею на кінокартині, і йому це не дуже сподобалось. Вона сказала, що це просто випадок. Одного разу я побачив, як вона сиділа сама, підійшов і сів біля неї, а іншого разу ми зустрілись у вестибюлі. І оскільки вона була одна, я заплатив за її місце, і ми разом зайшли. Вона сказала, що не думає, що Пет згадає про це. Але якщо згадає, то хотіла, щоб я її підтримав. Звичайно, я сказав, що я підтримую. Вона згадала про ті два рази, про які він запитував, щоб я знав, а потім почала розповідати про свою подорож. Вона добре знала Нову Зеландію і почала про неї розповідати. Я там ніколи не був. Країна здавалася прекрасною. Вона збиралась залишитися в друзів і вона розсмішила мене, розповідаючи мені про них. Вона могла бути веселою, коли вона хотіла. Вона була дуже гарною співрозмовницею, коли була в доброму гуморі. Я мушу це визнати. І я ніколи не помічав, що час минає. Вона була такою, якою була, коли я вперше її знав. Нарешті вона встала і сказала, що їй час іти. Я вважаю, що пробув там близько півгодини, може три чверті. Вона подала мені руку і подивилася на мене посміхаючись. Вам не зашкодить поцілувати мене на прощання, чи не так? запитала вона. Вона сказала це жартівливо, і я засміявся. Ні, думаю, не зашкодить, сказав я. Я нахилився і поцілував її. Точніше, вона мене поцілувала. Вона обійняла мою шию, і коли я спробував відірватись, вона не відпустила мене. Вона просто причепилась до мене, як виноградна лоза. А потім сказала, оскільки вона завтра їде, чи не хочу я володіти нею ще раз. Я сказав, що вона обіцяла, що не буде надокучати. А вона сказала, що не хотіла, але побачивши мене, вона не могла втриматись, і вона поклялась, що це буде востаннє. Зрештою вона їде геть і не може мати значення один тільки раз. І весь цей час вона мене цілувала і гладила моє обличчя. Вона сказала, що ні в чому мене не звинувачує, а вона просто дурна жінка. І чи не міг би я бути добрим до неї? Ну, все йшло так добре, і я відчув таке полегшення, що вона, здавалося, погодилась із ситуацією. Я не хотів бути тварюкою. Якби вона залишалась, я відмовився б за будь-яку ціну. Але оскільки вона їхала, я подумав, що міг би відправити її щасливою. «Добре», – сказав я, – «йдемо нагору». Це був невеликий двохповерховий будинок і спальня та кімната для гостей були на другому поверсі. Останнім часом багато таких збудували навколо Сіднея. «Ні», – сказала вона, – «уся кімната у безладі». Вона потягла мене до дивана. Це був один із тих Честерфільдів, на якому було багато місця, щоби обійматися. «Я кохаю вас! Я кохаю вас!» – продовжувала вона говорити. Раптом двері відчинились, і я підскочив, бо там був Хадсон. На хвилинку він був так само вражений, як і я. Тоді він закричав на мене, я не знаю, що він кричав, і плигнув. Він вдарив кулаком, але я ухилився від нього, я досить швидкий в ногах, і я трохи займався боксом. А потім він просто кинувся на мене. Ми щепились. Він був великим, могутнім хлопцем, більший за мене, але я досить сильний». Він намагався мене звалити, але я не збирався дозволити йому це зробити, якщо я міг цьому посприяти. Ми билися по всій кімнаті. Він бив мене, коли міг, а я – його у відповідь. Одного разу я вислизнув від нього, але він кинувся на мене, і як бик, і я похитнуся. Ми поперекидали всі столи та стільці. У нас була пекельна бійка. Я знову намагався від нього втекти, але не міг. Він хотів зробити мені підніжку. Мені не знадобилося багато часу, щоб дізнатися, що він набагато сильніший за мене. Але я був більш активний. На ньому було пальто, а на мені не було нічого, окрім білизни. Потім він мене збив з ніг. Не знаю, чи я послизнувся, чи він просто змусив мене. Але ми перевертались на підлозі, як пара божевільних. Він всівся на мене зверху і почав бити мене по обличчю. Тоді я нічого не міг зробити, і я просто намагався захиститись від нього рукою. Раптом я подумав, що він збирається мене вбити. Боже, як я злякався! Я зробив неймовірне зусилля і вислизнув, але він знову був на мені, як спалах блисковки. Я відчув, що я втрачаю силу. Він поклав своє коліно на моє горло, і я знав. Що задихнусь Я намагався закричати, але не міг Я викинув праву руку і раптом відчув Що мені в руку вклали револьвер Клянусь, я не знав, що роблю Все сталося за секунду Я вивернув руку і вистрілив Він закричав і відсахнувся Я знову вистрілив Він сильно застогнав і скотився з мене на підлогу Я відповз і скочив на ноги я тремтів, як листок. Фред відкинувся на спинку крісла і заплющив очі. Так що Сандерсу здалося, що він збирається знепритомніти. Він був білий, як простарадло, і великі краплі поту виступили на його чолі. Він зробив довгий вдих. Я був у чомусь на зразок здивування. Я бачив, як Флорі опустилась на коліна. І хоча ви не повірите, я помітив, що вона обережно ставилась до нього, щоби кров не потрапила на неї. Вона провірила його пульс і опустила його повіки. Вона встала. «Я вважаю, що все в порядку», – сказала вона. «Він мертвий». Вона кинула на мене дивний погляд. «Було б не дуже приємно, якби нам довелося його добивати». Я був вражений жахом. Я вважаю, що я, можливо, там був не в собі, інакше б я не верз нічого такого дурного, як я промовив. «Я думав, що він у Нью-Каслі», сказав я. «Ні, він не поїхав», – сказала вона. «У нього було телефонне повідомлення». «Яке телефонне повідомлення?» – запитав я. «Чомусь я не міг зрозуміти, про що вона говорить». «Хто повідомив?» Ви розумієте, вона мало не розсміялась. І я повідомила, сказала вона. Для чого? запитав я. Потім раптом мене осяяло. Ви ж не хочете сказати, що це було заздалегідь сплановано? Не будьте дурним сказала вона. Те, що вам тепер потрібно зробити, це тримати себе в руках. Ви йдете додому і спокійно вечеряєте з родиною. Я йду на кінокартину, як і казала. «Ви божевільна», – сказав я. «Ні, не я», – сказала вона. «Я знаю, що роблю. З вами все буде добре, якщо ви зробите те, що я скажу». «Ви лише поводьтесь так, ніби нічого не сталося. І залиште все для мене. Не забувайте, що якщо це вийде назовні, вас повісять». Я думаю, що я ледь не вискочив із шкіри, коли вона це сказала, тому що вона засміялась. Боже мій, які нерви в цій жінки. «Вам немає чого боятись», – сказала вона. «Я не дозволю їм торкнутися волосини на вашій голові. Ви моя власність, і я знаю, як піклуватись про те, що мені належить. Я кохаю вас і хочу вас». І коли все закінчиться і забудеться, ми одружимось. Яким же ви були дурником, коли подумали, що я коли-небудь покину вас? Клянуся вам, що я відчув, як моя кров замерзла у моїх венах. Я опинився в пасті, і з неї не вилізти. Я втупився в неї і не мав що сказати. Я ніколи не забуду вираз її обличчя. Раптом вона глянула на мою майку. На мені не було нічого, крім неї та трусів. «О, дивіться», – сказала вона. Я подивився на себе і побачив, що з одного боку майки просочена кров. Я тільки збирався доторкнутись до плями, не знаю чому, коли вона схопила мою руку. «Не робіть цього», – сказала вона. «Зачекайте хвилину». Вона взяла газету і почала нею витирати «Нагніть голову», – сказала вона «Я зніму це» Я нанув голову, і вона здерла з мене майку «У вас ще є десь кров?» – сказала вона «Як вам пощастило, що ви не вдягнули штани?» «Мої труси були в порядку, я одягнувся так швидко, як міг» Вона взяла майку «Я спалю її і спалю газету», – сказала вона у мене на кухні горить вогонь. Це мій день прання. Я подивився на Хатсона. Він був мертвий. Мені стало доволі погано від одного погляду на нього. На килимі була велика калюжа крові. «Ви готові?» – запитала вона. «Так», – сказав я. Вона вийшла зі мною в коридор і перед тим, як відчинилися двері, обійняла мене за шию і поцілувала як ніби хотіла з'їсти мене живцем. «Мій любий», – сказала вона. «Любий, любий». Вона відчинила двері, і я вислизнув. Було дуже темно. Здавалося, я йшов у сні. Я йшов досить швидко. Насправді я мав усе, щоб я міг не бігти. Я опустив капелюх, якомога нижче, а комір підняв. Але я майже нікого не зустрів. і Ніхто не міг мене впізнати. Я зробив довгий шлях в обхід, як вона мені сказала, а там відразу сів на трамвай. Вони якраз збиралися сісти вечеряти, коли я повернувся додому. Ми завжди вечеряли пізно, і я побіг нагору, щоб помити руки. Я подивився на себе в дзеркало, і знаєте, я був абсолютно здивований, тому що я виглядав так само, як завжди. Але коли я сів, і мата запитала – «Ти втомився, Фреде? Ти виглядаєш дуже блідим. Я став червоним, як індик. Мені не вдавалося з'їсти дуже багато. На щастя, мені не довелося розмовляти. Ми ніколи не розмовляли, коли були наодинці. І після обіду батько почав читати якісь звіти, а мати дивитись у вечірню газету. І я відчув себе жахливо». Півхвилинки Повторив лікар «Ви сказали, що раптом відчули у руці револьвер Я не зовсім зрозумів Флорі поклала його туди А де вона його взяла? Звідки я можу знати? Вона дістала його з кишені Пета Я стріляв лише для самооборони Продовжуйте Раптом мати спитала Що сталося, Фреде? Це пролунало так несподівано, і її голос був таким ніжним, і це просто зламало мене. Я намагався оволодіти собою, я не зміг, і просто розривівся. «Еге, і що це?» – сказав батько. Мати взяла мене в обійми і гайдала, не наче я був немовлям. Вона постійно запитувала мене, в чому справа. І я спочатку не говорив. Нарешті мені довелося. «Я зібрався, я щиросердно зізнався у всьому». Мати страшенно засмутилась, почала плакати, але батько заткнув її. Вона почала мені дорікати, але він також не дозволив їй цього робити. «Все це зараз не має ніякого значення», – сказав він. Його обличчя було схоже на грозову хмару. Якби земля могла відкритись і поглинути мене по одному його слову, він би сказав це слово Я їм розповів усе Батько завжди говорив Що єдиний шанс, який має злочинець Це бути абсолютно відвертим зі своїм адвокатом І що адвокат не зможе нічого зробити, якщо не знає кожного окремого факту Я закінчив Я і мати поглянули на батька Він витріщався на мене весь час, доки я говорив але тепер дивився вниз. Ви могли б помітити, що він дуже сильно розмірковує. Знаєте, батько в чомусь непересічна людина. Він завжди дуже захоплювався культурою. Він був один із опікунів художньої галереї і входить до комітету, який займається симфонічними оркестрами. Він вихований і досить тихий. Мати казала, що він виглядає дуже поважним. Він завжди був дуже м'яким, привітним і вічливим. Ви могли б подумати, що він не зашкодить і Він був тим, ким здавався, але в ньому було набагато більше. Зрештою, у нього був найбільший адвокатський бізнес у Сінеї. І не було нічого, чого б він не знав про людей. Звісно, його дуже поважали, але всі розуміли, що не дуже корисно спробувати обдурити його. Так само було і в політиці він керував партією, і старий Барнс ніколи нічого не робив, не порадившись із ним. Він міг би бути прем'єр міністром і сам, якби захотів, але він цього не зробив він був цілком задоволений тим, що був в уряді і керував усіма справами за лаштунками. Ви не повинні занадто звинувачувати хлопчика, Джиме, сказала мати. Він зробив якийсь нетерплячий рух рукою, і я майже подумав, що він взагалі не думав про мене. Це викликало страх. Він заговорив нарешті. Це дуже схоже на заздалегідь сплановане цими двома, сказав він. Останнім часом Хадсон був досить вибагливий. Я не здивуюсь, якщо за цим стоїть шантаж». Але вона його перехитрила. То що ж робити Фреду?» – сказала мати. Батько подивився на мене. «Знаєте, він виглядав таким же лагідним, як завжди, і в його голосі була така ж приємна нотка. «Якщо його спіймають, його повісять», – сказав він. Мати скрикнула, а батько – Трохи нахмурився. «О, я не дозволю його повісити», – сказав він. «Не бійся, він може цього уникнути, якщо сам зараз застрелиться». «Джиме, ви хочете мене вбити?» – запитала мати. «На жаль, це могло б нам допомогти», – сказав він. «Що?» – запитав я. «Якщо ви застрелитесь?» – сказав він. «Справу треба замовчувати, ми не можемо дозволити собі скандал. На виборах у нас буде запекла боротьба, а з моїм відстороненням і усім цим у нас не буде великих шансів». «Батьку, мені дуже шкода», – сказав я. «Я в цьому не сумніваюся», – відповів він. «Дурні і негідники зазвичай стають такими, коли вони змушені відповідати за наслідки своїх дій». Ми всі трохи помовчали, а потім я сказав, «Я не впевнений, чи не було б за найкраще, якби я пішов і застрелився». «Не будь таким дурним», – сказав він. «Це тільки погіршить ситуацію». «Ви думаєте, що газацірі такі дурні, що не з'єднають і два, і два?» «Не розмовляйте, дайте мені подумати». Ми сиділи як німі, мати тримала мене за руку. «Є жінка, з якою треба мати справу», – сказав він нарешті. «Ми всі в її кіхтях. Приємно мати її заневістку». Мати не наважилась сказати ані слова. Батько відкинувся на бельце стільця і схрестив ноги. У його очах з'явилася легка посмішка. «На щастя, ми живемо в найдемократичнішій країні на світі», – сказав він. «Ніхто не вище корупції». Він любив це говорити. Він дивився на нас хвилину чи дві. Я думаю, що завтра це буде в газетах. Я піду до пані Хадсон. Думаю, я знаю, що вона скаже. Якщо вона буде дотримуватись своєї історії, і за винятком випадковості, я думаю, що ніхто не зможе щось довести. Мені здається, що вона досить ретельно все продумала». Поліція буде її допитувати, але я подбаю, щоб вони не допитували її без моєї присутності. «А як щодо Фреда?» – сказала мати. Батько знову посміхнувся. «Ви поклялись, що він сама не виність і ніколи не зробить нічого поганого». «Фред піде спати і залишиться там», – сказав він. За милосердним втручанням навколо багато скарлатини. «Практично епідемія. Завтра чи післязавтра ми швиденько відвеземо його до лихоманкового шпиталю». «Але чому? – запитала мати. – Яка від цього користь? – Люба моя, – сказав батько. Це найкращий спосіб, який я знаю, щоб утримати когось подалі на кілька тижнів і в повній безпеці». «А якщо він заразиться?» «В такому випадку він буде природно поводитись», – сказав він. Вранці батько зателефонував моєму керівництву і сказав, що у мене температура, і йому не подобається, як це виглядає. Він тримав мене в ліжку і послав по лікаря. Лікар прийшов, який треба. Він був моїм дядьком, маминим братом. І він відвідував мене з самого народження. Він сказав, що не може сказати напевно, це було схоже на скрилатину, але він не відправить мене до лікарні, допоки симптоми не виявляться. Мати сказала кухарю та покоївці, що вони не повинні підходити до мене, і вона сама буде за мною доглядати. Вечірня газета була переповнена вбивством. Пані Хадсон пішла в кіно сама, а коли прийшла додому і зайшла до вітальні, то знайшла тіло свого чоловіка. Вони не тримали прислугу. Ви не знаєте Сідней. Будинок був свого роду маленькою вілою у кварталі, який забудовували. Він стояв на власній землі, а наступний будинок був за 20 чи 30 ярдів. Флорі не знала людей, які в ньому жили, але вона побігла туди і била в двері, допоки вони не відчинили. Вони лежали в ліжку і спали. Вона розповіла їм, що її чоловіка вбили і попросили їх швидше прийти. Вони прибігли, і він там лежав, загорнутий у купу на підлозі. Чоловік із іншого будинку через деякий час згадав, що йому краще викликати поліцію. У пані Хадсон сталася істерика. Вона кинулась на чоловіка, кричала і плакала, і вони змушені були її відтягти. Потім були всі подробиці, які репортерам вдалося з'ясувати. Лікар поліції вважав, що чоловік мертвий вже дві чи три години. Як не дивно, він був застрелений із власного револьвера. Але можливість самогубства відразу була відкинута. Коли пані Хадсон трохи оговталась, вона розповіла поліції, що провела вечір у палаці кінокартин. Частина квитка все ще була в сумці, і вона розмовляла там з двома знайомими людьми. Вона пояснила, що вирішила піти до кінотеатру того вечора, оскільки її чоловік домовився поїхати до Ньюкасла. Він повернувся додому незадовго до шостої і сказав їй, що не поїде. Вона сказала, що залишиться з ним вдома і приготує йому вечерю. Але він наказав їй іти, так як вона і збиралась. Хтось приїжджав до нього у важливих справах, та він хотів побути на самоті. Вона вийшла, і це було останнє, коли вона бачила його живим. У кімнаті були ознаки жахливої боротьби. Хацу, очевидно, відчайдушно боролась за своє життя. З дому нічого не вкрали – і поліція та репортери відразу прийшли до висновку, що злочин мав політичний мотив. У її політичні пристрасті вже розпалилися досить сильно, а Пет Хадсон, як відомо, плутався з деякими дуже брутальними персонажами. У нього було багато ворогів. Поліція, продовжуючи їх розслідування, попросила громадськість повідомити, чи не бачили вони когось, Підозрілого вигляду, можливо, італійця, поблизу або в трамваї, що їхав звідти, з ознаками бійки. Через кілька ночей до нас приїхала санітарна машина і мене відвезли у шпиталь. Там мене тримали три чи чотири дні, а потім мене викрали і привезли туди, де на мене чекав Фентон. Але та телеграма, сказав лікар. Як їм вдалося отримати свідоцтво про смерть? Я знаю не більше, ніж ви. Я намагався це розгадати. Я потрапив до шпиталю не як особисто я. Мені сказали назватись Блейком. Я запитував себе, чи не пішов хтось інший з моїм ім'ям. Вони зробили все можливе в газетах, щоб зробити вигляд, що епідемії нема. Але вона була і лікарня була переповнена. Медсестри просто падали з ніг, і було багато плутанини. Цілком зрозуміло, що хтось помер і був похований замість мене. Батько дуже розумний. «Думаю, я хотів би познайомитись з вашим батьком», сказав лікар. Мені спало на думку, що, можливо, у людей виникли підозри. Зрештою, нас могли бачити разом – і вони, можливо, почали задавати питання. Припускаю, що поліція до всього цього підійшла досить ретельно. Насмілюся сказати, батько подумав, що буде безпечніше, якщо я помру. Я сподіваюся, що він отримав багато співчуття. «Можливо, тому вона повісилась?» – сказав лікар. Фред сильно здригнувся. «Звідки ви це знаєте?» Я прочитав це позавчора в газеті, яку Ерік Крістес приніс від Фріта. «Ви знали, що це має відношення до мене?» «Ні, допоки ви не почали мені це розказувати. Тоді я згадав ім'я». Мене жахливо перевернуло, коли я це прочитав. «Як ви гадаєте, чому вона це зробила?» У газеті було сказано, що її хвилювали злісні плітки. Я не думаю, що батько був би задоволений, допоки не поквитався б з нею. Я думаю, що він розсердився через те, що вона хотіла увійти у нашу сім'ю через заміжжя. Він, мабуть, отримав велике задоволення, коли сказав їй, що я помер. Вона була жахлива, і я ненавидів її. Але, клянусь Богом, вона, мабуть, кохала мене, щоб зробити таке». Фред на мить завагався. «Батько знав всю історію. і Я б не здивувався, якщо він сказав їй, що я зізнався перед смертю. І поліція збирається її арештувати». Лікар Сандерс повільно кивнув. «Це здавалося йому хорошою здогадкою. Він тільки здивувався, що ця жінка вибрала такий неприємний спосіб смерті, як повішення». Звичайно, все виглядало так, ніби вона поспішала зробити те, що мала намір. Припущення Фреда здавалося дуже ймовірним. «У будь-якому випадку вона поза цим», – сказав Фред. «Я повинен йти далі». «Ви ж, звичайно, не жалкуєте за нею». «Жалкувати за нею? Вона зруйнувала моє життя. І найогидніше, що це сталося якось випадково». Я ніколи не збирався заводити з нею любовний зв'язок. Я б не доторкнувся до неї, якби знав, що вона сприйме все всерйоз. Якби батько відпустив мене на риболовлю в ту неділю, то я навіть би ніколи і не зустрів її. Я не знаю, що з цим робити. І якби не це, я ніколи не повинен був би приїхати на цей клятий острів. Здається, я приношу нещастя, де б я не опинився». «Вам слід нанести трохи купоросу на ваше гарне обличчя», – сказав лікар. «Ви являєте собою якусь небезпеку?» «О, не глузуйте з мене! Я так жахливо нещасний, я ніколи не любив хлопця так, як полюбив Еріка. Я ніколи не пробачу собі його смерть». «Не думайте, що він зробив це через вас. Ви мали до цього дуже мале відношення». Якщо я не сильно помиляюсь, він вбив себе, тому що не зміг пережити шок, дізнавшись, що людина, яку він наділив усіма якостями і всіма достоїнствами, врешті решт була всього лише людиною. Це було божевілля з його боку. Це найгірше в ідеалістах. Ви не сприймаєте людей такими, якими вони є. Хіба ж не Христос сказав «прости їм» бо вони не відають, що творять. Фред втупився в нього розгубленим і змученим поглядом. Але ж ви не релігійна людина, чи не так? Всі розумні люди дотримуються однієї і тієї ж релігії. І яка ж вона? Розумні люди ніколи не говорять. Мій батько так би не сказав. Він би сказав, що розумні люди не лізуть зі шкіри геть, щоб когось образити. Він би сказав, що ходити до церкви – це, схоже, добре, і ви повинні поважати за бобони своїх сусідів. Він би сказав, що хорошого в тому, щоб вийти за огорожу, коли ви можете сидіти за нею дуже зручно. Ніколс і я вже говорили про все це. Ви не повірите, але він може говорити про релігію годинами – я ніколи не зустрічав більш підло шахрая або людини, яка б мала менше уявлення про порядність. І все ж він щиро вірить у Бога. І в пекло теж. Але йому ніколи не спадає на думку, що він може піти туди. Інші люди будуть страждати за свої гріхи. І так їм і треба. А він, міцний хлопець, і з ним все в порядку. І коли він робить Гдоту. Це не має ніякого значення. Це те, що він зробив би у будь-яких обставинах. І Бог не збирається звинувачувати його у цьому. Спочатку я подумав, що він просто лицемір, але це не так. Ось у чому дивина. «Це не повинно вас так сердити», – сказав лікар. «Ви дивитесь на це збоку і можете сміятися, але я дивлюсь на це з середини». І я і є корабель, який втратив орієнтацію. Що все це означає? Чому ми тут? Куди ми прямуємо? Що ми можемо зробити? Мій любий хлопче, ви ж не очікуєте, що я дам відповідь, чи не так? З тих пір, як люди відчули проблиск розуму, вони задають одне й те саме питання. «А у що ви вірите?» Ви справді бажаєте знати? Я не вірю ні в що, окрім себе та свого досвіду. Світ складається з мене моїх думок і моїх почуттів, а все інше просто уява. Життя – це сон, якому я створюю об'єкти, які стають переді мною. Усе це пізнається, кожен об'єкт досвіду є іронією моїй свідомості, а без мого розуму воно не існує». Не має ніякої можливості і не має ніякої необхідності приймати без доказів щось поза собою. Сон і реальність – одне ціле. Життя – це послідовний сон. І коли я перестану спати, світ з його красою, з його горем і болем перестане бути. Але це цілком неймовірно, вигукнув Фред. «Це не привід для того, щоб я вагався в це повірити», – посміхнувся лікар. «Що ж, я не готовий бути дурним. Якщо життя не відповідає вимогам, які я до нього ставлю, то мені воно не потрібне. Це нудна і дурна п'єса. І не треба марнувати стільки часу, щоб її висадити». Очі лікаря блищали, а на його обличчі з'явилась усмішка. О, мій любий хлопче, які прекрасні і безглузді слова ви кажете. Молодість, молодість. Ви ще чужий у цьому світі. Зараз, як людина на безлюдному острові, ви навчитесь обходитись без того, що не можна отримати. Трохи здорового глузду, трохи терпимості, трохи гарного гумору. І ви не маєте уявлення, наскільки зручно вам буде на цій планеті. «Відмовитись від усього, що робить життя вартим, як ви? Я хочу, щоб життя було хоробрим і чесним. Я хочу, щоб життя було справжнім. Я хочу, щоб чоловіки були порядними, і врешті все пішло добре. Напевно, я не надто багато прошу, чи не так? Я не знаю. Просити більше, ніж життя може дати». «А хіба ви не бажаєте?» «Не дуже». «Ви задоволені, борсаючись у бруді?» «Я отримую повне задоволення, спостерігаючи за вітівками інших істот, які там живуть». Фред сердито стинув плечима, і з нього вирвалось зітхання. «Ви ні в що не вірите? Ви нікого не поважаєте? Ви очікуєте, що людина буде мерзеною?» «Ви, каліка, прикутий до крісла, і думаєте, що це просто нісенітниця, що хтось може ходити чи бігати?» «Боюся, ви мене не дуже схвалюєте», – міяко припустив лікар. «Ви втратили серце, надію, віру та благовійний страх. Що заради Бога у вас залишилось?» «Смиренність». Юнак скочив на ноги. «Смиренність?» Це притулок переможених. Бережіть свою смиренність, а я її не хочу. Я не хочу приймати зло, потворність і несправедливість. Я не хочу стояти осторонь, допоки добрі караються, а злі залишаються непокараними. Якщо життя означає, що чеснота топчеться, а чесність висміються, а краса заплямовується, то до біса таке життя». Розмова могла б тривати дуже довго, якби в цей момент в двері не постукали. «Хто це збіса такий?» – роздратовано вигукнув Фред. Хлопчик, який трохи розмовляв англійською, увійшов і сказав, що хтось хоче бачити Фреда. Але вони не зрозуміли, хто це був. Фред, стенувши плечима, вже хотів йти, коли йому спала, на думку, ідея. І він зупинився. «Чоловік чи жінка?» Йому довелося повторити запитання двома чи трьома різними способами, перш ніж хлопець зрозумів його. Тоді з посмішкою, сяючи від оцінки власної кмітливості, він відповів, що це жінка. «Луїза» Фредрі шуче похитав головою. «Ви кажете, Туан хворий? Ніхто не може прийти». Хлопець зрозумів це і пішов. Вам краще її побачити, сказав лікар. Ніколи. Ері коштував десяти таких, як вона. Він означав для мене весь світ. Мені огидна сама думка про неї. Я тільки хочу піти, я хочу забути. Як вона могла топтати це благородне серце? Лікар Сандерс підняв брови. Така мова охолодила його симпатію. Можливо, вона дуже нещасна, м'яко припустив він. Я думав, що ви цинік, а ви сентиментальний. Ви тільки що відкрили це? Двері повільно відчинились, безшумно розчиняючись навстіж, і Луїза постала на порозі. Вона не увійшла, вона не говорила, а вона дивилася на Фреда і на її губах з'явилася ледь помітна сором'язлива усмішка. Ви могли би помітити, що вона нервує. Усе її тіло, здавалось, виражало боязку невпевненість. У ньому, як і в її обличчі, був привабливий вигляд. Фред витріщився на неї. Він не ворушився. Він не запросив її увійти. Його обличчя було похмуре, а в очах була холодна невблаганна ненависть. Маленька усмішка застигла на її вустах, і вона здавалося, ахнула, не ротом, а тілом, ніби гострий біль пронизав її серце. Вона стояла, здавалося, хвилину, дві чи три, і ніхто з них не ворушив вію. Їхні очі зустрілись, потім дуже повільно і так само безшумно, як і тоді, коли вона відчинила їх, вона потягла двері, і м'яко зачинила їх за собою Двоє чоловіків знову залишилися одні Лікарю ця сцена видалась дивною і страшенно жалісною